Батьки і діти, білі крила маминих рушників Летять до мого серця, як щасливий спогад. Дорога додому, дорога до батьків, Завжди благословенна буде ця дорога. Сива хата у вишневім садку чекає нас, І тихо дивиться у вирій. Усяке може трапитись на довгому віку, Якщо ж щасливі діти, то й батьки щасливі. Байдуже, скільки літ нам мало чи багато, Так вже повелося між людьми, Якщо є у нас мама, якщо є у нас тато, Ми ще залишаємось дітьми.